Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kami yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la wahdahu la sharikalah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ا علم رحمكم الله ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرور الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه wa kula gid atin dalalah wa kula dalalah fil jannah wahai muslimin sahabat roja di mana saja berada para pendengar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan izin dan kudus dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita saras Hadis Kitab Umjadul Ahtam Dan Alhamdulillah juga tanpa terasa Kita telah menyelesaikan Kitab yang pertama dari Kitab Umjadul Ahtam Yaitu Kitab Uthahara Dan pada hari ini Kita Masuk kepada Kitab yang baru Setelah Kitab Uthahara Yaitu Kitab Salat. Kalau Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bab ini adalah bab yang sangat luas. Ya. Kitab ini adalah merupakan kitab yang sangat luas, ya. pembahasan yang sangat luas. Sebelum kita menjelaskan kitab solat, alangkah baiknya saya menjelaskan dua perkara. Perkara yang pertama, di mana muallim menahulukan kitab taharoh terhadap kitab solat dan yang kedua mu'alif mendahulukan kitab solat ketimbang kitab-kitab yang lainnya Adapun pun mu'alif itu al-imam al-maqdisi rahimahullah ta'ala Abdul Ghani al-maqdisi rahimahullah ta'ala mendahulukan kitab taharah dari kitab solat sebagaimana telah dijelaskan anna taharata syartun lestihatif solatih Waqadda ma'asyar ala masyruh Adapun didahulukan kitab toharah dari kitab solat Karena kita memahami bahwa toharah adalah merupakan syarat sahnya solat Kama sahabat apikol ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu ida kuntum iras solati fagsilu wujuhakum Wa'idiyakum ilal marofiki wa musahu bi ruusikum wa arjulakum ilal kabain. Ayat ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menjelaskan kepada kita bahawa taharah merupakan syarat sahnya salat. Bukanlah Nabiul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang kedua dalam kitab mendetailakan. La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddha lis Abu Hurairah Aisyah dan Abdullah bin Umar Maka dalam hadis ini dijelaskan bahawa thaharah adalah merupakan syarat sah salat maka didahulukan syarat daripada yang dikerjakannya Sementara kitab bersolat didahulukan dari kitab yang lainnya kiblat kita di zakat Qabla insawmi, wa qabla kitabistawmi wa qabla kitabil kitab, hadis wa qabla alkitab innaktab ma yata'allaq bilmuamalat bilbuyu walmunafahat waljihad wa ila gairi dhalik dhalikalil umur adakan mendahulukan kitab salat dari kitab yang lainnya seperti didahulukan kitab salat dari kitab zakat dan didahulukan dari kitab shaum dan yang lainnya dari bab muamalat, bab munakahat, bab jinayat, bab jihad. Hal itu dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama kita ketahui bahwa itu adalah Tartibu Al-Qur'an wasunnah. Sebab di antaranya dalam merupakan tartib urutan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan urutan yang disebutkan dalam sunnah Kita lihat di dalam ayat Al-Quran Wa aqimu salata wa atu zakata. zaqata Jalika al-kitabu la rayba fi hudalil mutaqin Al-ladhina yu'minuna bil ghaybi Wa yuqimuna salata wa mimma rajaknahum Wa qaddamallahu as-salata ala al zakata, Ala al-zaqati Wa Allahu ta'ala as-salata ala al-infaqih wa ila ghiril. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mendahulukan salat dari zakat. Penyebutannya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendahulukan penyebutan salat dalam beberapa hadis dan di antaranya hadis buniyul islamu ala khamsin syahadatullah la ilaha illallah wa iqamatish salat wa itaa'uz zakat wa itaa'uz zakat maka di sini faqadama annabiy sallallahu alaihi wasallam ash-shalat 'ala az-zakat maka nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat dari zakat maka di sini kita mengetahui bahawa Ma'lid menuhulukan kitab Salat Dari kitab apa yang lainnya Dan kita juga mengetahui Bahawa salat Sebagaimana dinyatakan oleh para ulama Yaitu Akadu furud Al-Islam Akadu furud al-Islam Bada syahadataya Yaitu apa? perintah yang paling ditekankan perintah yang sangat kuat perintahnya dan sangat ditekankan sangat ditekankan dari fardu fardu atau kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh dinul Islam Sudah kita mengetahui bahwa ad-din adalah fara'id. Ad-din as sarain Ad-din al-awamir wa nawahi. Sebab kita mengetahui bahawa agama ini perintah dan larangan. Agama ini adalah kewajiban-kewajiban. Agama ini adalah syariat. Maka perintah. Yang paling banyak disebutkan. Dan perintah paling kuat setelah tauhid setelah kalimat syahadatain adalah salat maka muallif ma menuluhkan kitab salat dari kitab yang lainnya dan dari sisi bahwa kita memahami dari dalil-dalil syara'i bahwa salat adalah merupakan tiangnya salat adalah merupakan apa Tiyangnya. Taksul amri. Al-Islam wa umuduhu al-salatu. Wa dirwatussanamihi al-jihadu fi sabillillah. Kata katakan tiyang. Maka ini, Mu'adid menerlukan kitab us dari kitab yang lainnya. kitab us dari kitab yang lain. Kitab Sila almarhum al-Muallif rahimahullahu Salat. Kita akan jelaskan pada kesempatan hari ini makna salat lugatan wa istilahan, manzilatuha wa hukum tariqih. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas beberapa poin, makna salat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kedudukan salat kemudian hukum meninggalkan sholat hukum meninggalkan sholat as-sholatul ugotan bimakna doa. ini as-sholatul ugotan bimakna ad-dua kama kaba tafikol ta'ala وَصَلِّ عَلَيْهِمْ Kama sahabat tapi kalihi sa'ala ta وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاطَكَ سَكَنَ لَهُمْ Ayah bimakna قُدْءُ لَهُمْ <coughs> Artinya doakan bagi mereka yeah. وَقَوْنُ الصَّلَاطِ dan dan Keadaan solat itu dinamakan doa, lystimaliha, ala hikmati doa. Adapun solat secara bahasa itu diartikan dengan doa, karena sesungguhnya sakuhan solat adalah doa, dan apa-apa yang ada di dalamnya adalah berkaitan dengan doa yang kita akan jelaskan nanti tentang doa yang dimaksud di sini. Walaupun istilah syar'i, adapun dalam istilah secara syar'i, maka yang dimaksud dengan sholat adalah ibaratun. ibaratun. anil aq'ali wal aqwal al-ma'lumah al-muktatahatu bit-takbir al-muktatimatu bit-taslim adapun secara syariah maka yang dimaksud dengan salat adalah ibadah. A'u ismun, sebuah nama, al-laqita ya. taqawanu bil-aqwal wal-aqwal, al-ma'lumah. Iaitu yang tergabung dari ucapan atau perbuatan al-ma'lumah, yang maklum. A'u al-maqsusah yang khusus. yang dibuka dengan takbir yang dimaksud adalah takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam maka itu yang dimaksud dengan sholat dan wajib bagi setiap muslim ketika ia mengartikan hakikat sholat maka dia mesti untuk memahaminya dan menjelaskannya kepada makna yang ditunjukkan oleh dalil secara sebab para ulama sebagaimana jelaskan alimam ibnu ibn Taimiyah sebelitulah ibnu Taimiyah rahimahullahutangala at tafsir artinya tafsir apabila datang dari sunnah maka tidak boleh lagi kita mengambil kepada makna yang lain maka kita harus mencukupkan makna syar'i di ketika kalau seorang di antara kita membaca sebuah ayat wa wa'akimus wa wa'atul zakata al-ladhina yu'minuna mil-gaybi wa yuqimuna salata Tegakkanlah sholat Tunikan zakat Maka ketika kita diperintahkan Menegakkan sholat Maka kita tidak boleh mengartikan Bahawa sholat adalah bermakna doa Saja Lalu kita <coughs> berdiri dan berdoa Maka berarti kita telah sholat Tidak Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah menjelaskan makna sholat Dengan menjelaskan dalam hadis Malik Ibn Hayrih di riwayat an-nawawi dan bukhari sallu usalli salatlah kamu sebagaimana aku salat fa hakikatus salati tafsaraha an-nabi alaihi wasallam fit sunnati maka nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan dan menjelaskan makna salat di dalam Sundahnya dan mempraktekannya di depan para sahabat dan beliau mengatakan kepada Malik ibnu Hawir dan kepada para sahabat, "Tollu kamaru itu muni usal". Maka di sini saya ingin menjelaskan sebuah kaedah, tipa menghadidin di dalam memahami agama ini. Wajibnya seseorang ketika memahami sebuah makna kalimat di dalam agama ini kepada makna yang dimaksud dengan makna syar'i. Sebab makna di dalam agama ini, ima makna lugawi, ima makna syar'i, ima makna lurfi. Sebab hakikat ta'rif di dalam din Maka ta'rif ditinjau dari segi bahasa, Ta'rif ditinjau dari segi syar'i Ta'rif ditinjau dari segi urufi Uruf yang dikenal dalam satu kaum Maka sesungguhnya Batasan-batasan di dalam Sebuah mustalahat Sebuah istilah Maka istilah itu kadang-kadang kembali kepada lugawi Kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'īn, kadang-kadang istilah itu kembali kepada syar'īn. Dan apabila orang tidak memisahkan di antara ketiganya, maka bisa menyimpang. Umpama yang tadi ketika orang mengatakan wa qimus salata, al-lāzin bil ghayb wa yuqimun salata.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 adalah al-hay'ah al-ibarah al-latita takawanu bil-aqwali wal-aqwali al-ma'luma, al-maqsusah al-muktatahatu bit-takbiri wa muhtatimatu bit-tasliyim maka mesti kita memahami bahawa yang jelas adalah makna yang kedua bukan makna lugawi demikian juga seperti kita melihat terjadinya penyimpangan yang berkaitan dengan masalah bid'ah dan hakikat bid'ah. Yaitu tidak bisa memisahkan antara bid'ah lugawi dengan bid'ah syar'i, Karena bid'ah secara bahasa adalah Al-amrul mukhtara min ghairi misalin sabikin. Memduhah atau memadmumah. Say'ah atau hasanah. Sebab bid'ah secara lugawi adalah setiap perkara yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, yang tidak ada pendahulu sebelumnya, dan ini bisa kepada sesuatu yang terpuji ataupun tercela, baik ataupun buruk. Ini makna lugawi. Bagaimana istilahi? Maka arti dari bid'ah mesti terkumpul tiga perkara: al isdaf. An Yudhoyiladin, alayadullah, alihdalilu. Di mana hakikat bid'ah di dalam istilah syar'i, maka masih terkumpul tiga perkara: al alihdar, aw, al-mufda' membuat perkara yang baru atau sesuatu yang baru. Kemudian perkara yang baru ini diopatkan kepada agama. Ia ni isdaun fidhinn, membuat perkara yang baru dalam agama. Lam yadul alaihidalil yang tidak ditunjukkan padanya dalil. Jadi kalau perkara yang baru bukan agama, maka ini bukan bid'ah secara istilah secara ini. Oleh sebab itu Imam Syatibi mengatakan al bidatu, tariqatun fidhini muhtaroatun tudoh hissari ada. Jelasnya Maka di sini Wajibnya Di dalam memahami agama ini Menyesuaikan mustalahat Dan istilah-istilah itu harus dibenarkan Lugawi Atau syari'i Atau urfi' Kemudian Perlu dijabarkan dalam kesempatan yang mulai ini Tentang wassalat-salat ini Bahwa salat dikatakan secara makna Lugawi adalah doa tetapi di sini kita memiliki satu kaitan antara Ma'ana lugawi dengan istilahai Dan kondisi Ataupun kedudukan sholat Itu diartikan dengan doa Karena sholat ini adalah mencakup kepada harikot doa Bagaimana doa du mencakup dua perkara Doa du ul-masalah Wa doa ul-ibadah Doa ul-masalah wa du'aul ibadah wa du'aul masalah yasallu fi mad'aul ibadah wa du'aul ibadah mutadammminun li du'ail masalah ya kita doa itu kan ada dua ada dua ibadah akhir at -tolab. yang dimaksud ini ada berupa permintaan su'alul abdi lirabbih Talabul 'indil Rabb yaitu berupa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala doa salat itu apa salat permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu berupa salat permintaan dan tentunya du'aul mas'alah yasalsimu du'aul ibadah Artinya doa permintaan maka ini berkonsekuensi doa al ibadah. Di mana yang dimaksud dengan Doa al ibadah adalah hakikatul ibadah yal intiyad wal istislam. Al khudu wa tadallul. Di mana hakikat dari ibadah adalah ketundukan kepatuhan. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengawamirhi wa tina bina dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya hadiah sifatul ibadah maka ini adalah sifatul ibadah yang dinamakan dengan ibadah ya doa al-ibadah maka di dalam sholat ini tercakup dua perkara yang pertama doa ul-mas'alah karena kita mengetahui di dalam sholat ada doa-doa doa ul-istikta doa di dalam bacaan salatnya yaitu dalam bacaan al-fatihah ihdinash siratal mustaqim oleh sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam membagi di dalam salat itu di dalam Fatihah tismun salat wa tismun sanah atau madh oleh sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam membagi surat al-fatihah dua pertama adalah berupa pujian kita kepada Allah, oleh sebab itu iḍākalāl abdu alhamdulillāh wa kadhhamadani abdī. Sampai apabila kita mengatakan ikhdi nasīrah tal-mustakīn korsa abdi, Allah telah mengatakan bahawa hamba telah meminta kepadaku. Nak lihat di sini bahawa apa? Solat adalah apa? Doa Doa ruku doa tidak doa sujud, doa bayina ini doa mutasyawu ila akhiriha, sampai kepada akhir apa? Salat. Maka terdapat di dalamnya apa? Doa ul-masalah. Adapun yang kedua yang dimaksud dengan doa ul-ibadah. Faqiyamul adbi waruku'uhu Wasujuduhu Wajulus Baina sajarataini Waqulul harokat Maka Berdirinya seorang hamba Sujudnya, rukunya Berdirinya, duduk di antara dua sujud Dan seluruh harokat Maka ini adalah hakikat Ibadah Sebab apa? Ketika orang berdiri dan ketika orang ruku ketika orang sujud ketika orang iktidal maka ini adalah ibarah an khudu'il 'abdi li rabbih wastislamul 'abdi wan qiyaduhu ala awamirihi ay ala awamiril lah maka tatkala seseorang itu ruku sujud berdiri dan duduk di antara dua sujud, maka itu adalah hakikat tunduknya dan satunya seorang hamba kepada Allah. Dan inilah hakikatul ibadah. Al-khudu wa tadalul. Wal-istislam wal inqiyad wal Dan tidak diragukan lagi. Bahawa penyedalam dua ibadah adalah mutawaminun li dua'il masalah. Dan tidak diragukan lagi. Namun kita mengatakan dalam ini ada dua perkara yang berkaitan. Dua ulum masalah, ya salzim duaul ibadah. Artinya ketika orang itu meminta kepada Allah, maka secara otomatis ada yang al-khudu wal-inqiyad, waraja' wal-khauf, menimbulkan seseorang itu tunduk dan patuh, menyerahkan diri dan merasa kecil di hadapan Allah, berharap dan rasa takut kepada Allah Ta'ala wahadihi hiya haqiqatul ibadah maka al-hudu wa tadalul sebagaimana yang tadi kita mengatakan ini adalah hakikatul ibadah wa du'aul mas'alah wa du'aul ibadah mutabominun li du'ail mas'alah sedangkan du'a ibadah yaitu dalam tadi dalam bentuk kita khudu dan tadalul dia dengan anggota badan ini maka secara otomatis mengandung doa masalah bagaimana? لأن العبد لا يتقرب إلى الله بالقيام ولا بالرقوع ولا بالسجد ولا بالإتدال ولا إلى غريدال إلا يرجو التواب من الله ويخاف أذاب سهل حقيقة الدعاء sebab ketika seorang hamba dia melakukan berdiri, ruku dan sujud, dan dia duduk di antara dua sujud dan seluruh harokat yang dia lakukan maka itu dalam bentuk permintaan kepada Allah, di mana ia mengharapkan pahala dari Allah Taala dan rasa takut kepada Allah Taala dengan melakukan perbuatan tersebut. Maka ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat salat. Tentang hakikat salat. Oleh sebab itu salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Jadi menurut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Di dalam Syariat ini. Eh? Komutlimin yang bila oleh Allah Subhanahu Wa Taala perlu ya? saya jelaskan di sini bahwa diantara yang menunjukkan kedudukan solat dan tingginya kedudukan solat adalah sangat banyak. Tetapi saya ingin menyebutkan sebagiannya saja. Mimbabi At-Tagkir Watanbi Sebagai peringatan kepada kita Ibadah Yang paling terkumpul padanya Hakikatul ibadah Dan yang merupakan usulul ibadah Pokok-pokok ibadah adalah sholat Di mana di dalam sholat Telah terkumpul lima perkara Telah terkumpul lima rukun Telah terkumpul lima perkara Yang menunjukkan Alamatu Khudu'il qalbil insan li rabbihi Alamatul Istislamil Qalbil Abdilirabbih. Pertama, bahwa di dalam solat telah terkumpul lima perkara, lima rukun yang merupakan alamat, yang merupakan ciri tunduknya seorang hamba kepada Rabbnya, penyerahan hati penyerahan jiwa seorang hamba kepada Rabbnya Oleh sebab itu salat pun dinamai dengan lima nama ini Dinamai dengan al-qiraah Dinamai dengan al-qiyam Dinamai dengan ar-ruku Dinamai dengan as-sujud dinamai dengan azzikroh Maka poin-poin ini adalah merupakan alamat yang paling pokok dari hakikat iman dan Islam. Dari hakikat ubudiyah. Dari hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahawa salat ini dinamakan dengan al-khian Wafat Allah Taala waqoomulillahi qami tin. Allah Taala omillaila illa qalila. Berdirilah dan yang dimaksud solatlah kamu dalam keadaan khusu. Solatlah sebagian malah. Okoroklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manqoma romabana, manqoma romabana. Maka yang dimaksud di sini manqoma ialah mansolla. Jadi mansolla. Maka kita ketahui bahawa di antara salah satu ibadah. Adalah qiyam berdiri yaitu menunaikan salat kemudian qiraat ah. Allah taala berfirman faqra faqrau ma tayassara minhu wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhur Agamis salat al ila ghasq laili wa Qur'an al-fajri. Ibn Qur'an al-fajri kahana mashhuda. Kiroah. Oleh sebab itu kita ketahui bahawa salat tidak sah kerana adanya kiroah. La salata Illa di samping hati kitab. La salata illa bi ummil Quran ay bi qiraati si ummil Quran. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum. Ya ummul qauma aqra'uhum. Wa qad qala ba'du al mufassirin Qur'anan. Hai aksarohum Qur'anan, puluhan banyak Qur'an. Qira'ah. Dan dinamai juga ruku', oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, "Warkahu ma'arrafin." "Wa idza qila lahum ruk'um la yark'um." Salat adalah ruku'. Sebagaimana Allah Ta'ala menamakannya adalah sujud. Fataddi biham bi Rabbika waqul minas sadidin. Waqul Maka ini dinamakan sujud salat ini. Dan dinamakan juga dengan azzikra, zikran. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lithsolati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah maka di dalam solat tergabung berbagai jenis ibadah Dan kita mengetahui jenis-jenis ibadah yang paling mulia di antaranya adalah qiraat. Ah. Qiraatul Quran. Maka qulllahu taala ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Allah taala memuji orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka terkumpul berbagai kebaikan di dalam salat ini. Dan jenis ibadah yang pokok dan apabila kita melihat bahwasannya sholat dan hakikat ibadah berkaitan dengan sholat, yang saya maksudkan bahwa kita mengetahui ibadah secara bahasa adalah al-hudu wa tadallul. Al-hudu wa tadallul. Tunduk, menyerah, merendah. Maka gambarannya dan hakikatnya adalah ar-ruku sujud. Sehingga sangat berat apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah. Dan ia mengaku seorang muslim. Apabila ia tidak pernah ruku dan tidak pernah sujud, tidak mau ruku dan tidak mau sujud. Maka dikatakan sangat sulit Alamatul khudu Wa alamatul infiyat Wa alamatul istislam Maka sangat sulit untuk Didapatkan padanya ciri Dia tunduk dan patuh Dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita ketahui bahwa fikir Adalah diperintahkan dan di dalam sholat, terdapat pikiran, doa kepada Allah SWT. Bahkan Allah SWT telah menggabungkan di dalam sholat itu, dua perkara yang diperingatkan oleh Allah Taala dalam surat yang pertama. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. ya tan'abudu wa iyyaka nasta'in maka Allah Subhanahu wa taala kala menggabungkan dalam surat Al Fatihah yaitu tentang masalah al ibadah wa masalatul isti'anah isti'anah maka dengan itu nabi sallallahu alaihi wasallam membagi surat Al Fatihah menjadi dan membagi salat itu dua bagian Kitimu Madhi dan Tanah Al Allah, dan kitimu Tani Al Talab. Soal di mana di dalam solat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi. Pertama adalah berupa pujian kepada Allah Taala, berupa kitab menyanjung kepada Allah Taala, menyebutkan nama-namanya, menyebutkan sifat-sifatnya, menyebutkan kebesaran kebesarannya. Menyebutkan keagungan-keagungan Allah Ta'ala Yang dengan itu kita akan Mengetahui akan kebesaran Allah Merendahkan diri di hadapan Allah Ta'ala Bersikap tawadu Tidak takabur, tidak sombong Sebab kita mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala tetapi digabungkan di dalam hal itu adalah bentuk permintaan kita kepada Allah berupa isti'ana kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh sebab itu hamba yang paling mulia hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah ta'ala yang menggabungkan dua perkara yaitu antara ibadah dengan isti'ana Sebab Imam Ibn Qoyim telah menjelaskan dalam kitab Mandari Salikin Ahlul Hak manjama amra ini. Pengikut kebenaran adalah orang yang melakukan dua perkara: Ahlul Ibadah, buah Ahlul Isti'anah. Itu orang yang tunduk patuh kepada Allah Taala, lalu setelah itu berdoa dan meminta dan berlindung kepada Allah Taala. Yang kedua, ahlul ibadah walayta min ahli isti'anah. Itu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi bukan ahlul isti'anah. Maka ini digambarkan, itu orang-orang yang sombong. Min al-Qadariyah mutazilah. Dari kelompok orang-orang Qadariyah mutazilah. Yang ia menyangka bahwa perbuatannya adalah diciptakan oleh dirinya dan apa-apa yang terjadi dalam dirinya yang berkaitan dengan hidayah yang berkaitan dengan ketunjuk yang didapatkan yang bukan taufik dari Allah tidak berkaitan dengan kehendak Allah dan iradah Allah dan kelompok yang ketiga adalah ahlul isti'anah walaysa min ahlil ibadah maka mereka adalah kodariah Jabariyah Atba Jaham Ibn Safwa Mereka adalah al-usbiyana Yang dalam hati yang mereka menyerahkan segalanya kepada Allah Ta'ala Yang meyakini bahawa iman dan kufur adalah dengan kehendak Allah Ta'ala Seseorang berada di dalam hak dengan taufik dari Allah Ta'ala Tetapi ia bukan orang yang tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Allah Ta'ala Bahkan Qadariyah, Jabariyah ini berhujjah terhadap kemaksiatan dengan takdir dari Allah. Maka ini pun sesat. Dan tentunya orang yang paling buruk, Laisa min ahlil isti'ana wa laisa min ahlil ibadah. Maka di sini, Ahlul Haq adalah orang-orang yang sholat, yang secara otomatis dia menggabungkan bayinan al ibadah wa bainal isti'anah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara kedudukan salat dan yang menunjukkan kedudukan salat Bahawa salat ini diwajibkan kepada umat sebelum kita tidak ada umat yang diutus kepadanya seorang rasul Seorang nabi kecuali Allah S.W.T memerintahkan kepada mereka salat, walaupun sudah barang tentu kaitiannya dan caranya adalah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh nabi kita dan di syariat tentang pada nabi kita. Ya. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu dan bukan makomnya saya untuk menjelaskan itu semua, tapi ini adalah untuk menunjukkan bahawa kedudukan salat. Dan Antara yang menunjukkan kedudukan solat dan tingginya kedudukan solat, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan solat dalam ayat Al Quran dalam beberapa sigoh. Sigoh yang pertama adalah sigoh perintah. Wa aqimus solatawatuzzaqah. Datang dengan perintah. hikah yang kedua adalah berupa ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Hikah yang ketiga di mana Allah Taala telah menyebutkan bahawa salat dan menunaikan salat adalah merupakan sifat-sifat ahlul khair. Alul Takwa bagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi. Hudailul ya, Muthakin Alladhi yu'minuna Minun Adil Baybi Yuyukimun As Salatah. Lihatlah. Berani ahlu al-Hayy. Ini benar. Sigoh. Dan di antara sigohnya itu perintah untuk menjaganya. Hafizu al Salawati wal Salatil Ustahwomilillahi Qawlil. Beberapa tiga tentang yang berkaitan dengan sholat. Dan diantara tiga kependerdaksi tentang penyebutan sholat adalah ancaman bagi orang yang melalaikan. Ancaman yang tidak dengan ikhlas. Sebagaimana solat solatnya orang-orang munafik, sehingga dinamakan solat mereka solat yang sahun. Solat mereka adalah siulan dan tepuk tangan. Womakana solatum indal bait ilmukaan wa kasfiyah. Demikian disebutkan dalam surat Al-Anfal tidaklah solat mereka di bawah kecuali siulan dan tepuk tangan saja. Dimana dalam apa dalam hadis ini, maaf di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat orang munafik adalah salat yang digambarkan mereka adalah salat yang berupa siulan dan tepuk tangan. Dia katakan siulan dan tepuk tangan. Dari sisi apa? Karena mereka melakukannya itu ria'an, hanya riaan tidak dengan dasar apa ikhlas, ya. tidak dengan dasar ikhlas. Ya. Kemudian ada ancaman kawailulul musallin, makan rakawail bagi orang-orang yang sholat tetapi tidak khusyuk. Ya. Mereka tidak melakukannya dengan khusyuk. Jadi berbagai ancaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang meninggalkannya dinamakan dengan kafir. Masalah nanti apakah kafir ini kafir akbar atau akbar itu masalah yang lain. Tetapi yang menunjukkan bahwa kedudukan sholat ini sangat besar, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna biin rajuli wa biin syirki al kuffru. Inna bayna al-rajuli wa bayna syirki wal-kufri Tarku salah Sebenarnya pembeda di antara seorang dengan musyid dan kufur Adalah meninggalkan salah Al-ahdu alladhi bayna wa bayna um assolat Taman tarotah faqad qafah Penyebutan kafir Maka di Diantaranya berupa peringatan dari Nabi SAW Dinyatakan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang meninggalkan Satu kali solat asar Maka seperti yang ia Kehilangan keluarganya Dicuri harta dan keluarganya Seperti orang yang tidak punya apa-apa lagi Mantaroka solat al asr Yani ta'amudan Ka'annahu wutiru ahluku Mantaroka solat al asr Hadithu amalu Bagaimana siapa yang meninggalkan solat asar Maka amalnya sia-sia Amalnya adalah hilang dan dinyatakan di dalam hadis Siapa yang meninggalkan surat asar maka seperti orang yang iya artinya keluarganya itu apa hilang keluarganya hilang ini diantara apa diantara poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang apa solat ini dan diantara kedudukan solat ini bahwa kita mengetahui salat adalah akan menghapus dosa. Gimana Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal umratu ila al umrah ya wa ila ramadan mukaffiratun aw qatharatun lima bainahuma. Salat yang lima waktu dari salat ke salat, umrah ke umrah, kemudian Ramadan ke Ramadan maka ia adalah sebagai penghapus di antara keduanya. Dan kita lihat, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah s.w.t, di mana Nabi s.a.w. pernah bertanya kepada seorang sahabat, apa pendapatmu, jika seandainya di pintu seseorang itu ada sungai, lalu dia mandi setiap hari lima kali dan menggosok badannya. Hal ia komenda Roni ni, apakah akan tersisa dari dakinya ataupun kotoran yang ada pada badannya? Pokoknya tidak akan tersisa apa-apa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah perumpamaan solat yang lima waktu. Jadi menghapus apa? Kemudian diantara keutamaan solat adalah tak sekian Al-skiyatun nufus. Bahawa diantara keutamaan solat salah satunya adalah akan membersihkan jiwa kita. Dalam sebuah hadis, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, setiap sendi sendi badi Adam akan ditulis dosa bersesrina. Kedua mata melihat, kedua telinga mendengar, kedua tangan meraba, kedua kaki berjalan, hati bergejolak, menghayal dan membenarkannya. Maka Allah Taala berfirman inna salata sesungguhnya salat dengannya lepas sai wal munkar sesungguhnya salat itu akan menghapus kemungkaran akan menghalangi seseorang dari perbuatan munkar jadi akan menghapus Perbuatan apa? Mungkah Kenapa ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah SWT Sebab orang yang menunaikan sholat Orang yang bertakorub dengan ibadah sholat yang mulia ini Maka iya Sujud Ruku mana kita mengetahui kedua mata Harus menghadap kiblat dan disunahkan melihat tempat sujud Dilarang kita untuk menoleh ke atas Dilarang kita untuk menoleh ke kanan dan ke kiri Apalagi kita Berbalik arah Bahkan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Apakah tidak takut orang yang Mengenadakan pandangannya ke langit Sehingga Allah SWT tidak mengembalikan lagi pandangannya Menoleh ketika dalam solat maka itu adalah merupakan bagian dari tempalengan syaitan. Maka mata ini almukbilul al Allah. Kedua mata ini menghadap kepada Allah S.W.T. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kedua telinga. Walaupun memang kita tidak berarti tidak mendengar sesuatu apa yang ada di luar. Tetapi seseorang adalah harus menghadap telinganya. Bahawa ia harus sadar ketika dia salah. Kemudian kedua tangannya dia tidak boleh bergerak. Kecuali dengan gerakan yang diperintahkan oleh sholat. Kecuali yang diperintahkan di dalam hakikat sholat. Tunduk, patruk. Ya. Bahkan kita tidak boleh bergerak. Apabila tidak dibutuhkan, kita hanya diperintahkan bergerak dengan apa-apa yang diperintahkan di dalam sholat ini. Kedua kaki tidak boleh bergerak, hati pun tidak boleh ingat. Maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang sholat seluruh tubuhnya. Dan sekujur tubuhnya menghadap kepada Allah Ta'ala Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam keadaan khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka apabila seseorang merenungi dengan apa-apa yang ada di dalamnya Kemudian kita mengetahui setiap sendi-sendi bandi ada Maka itu adalah suratah Maka di dalam surat kita melakukan bentuk-bentuk suratah Bentuk-bentuk kebaikan dari mulai kita mengangkat kedua tangan ketika bertakwiratul ihram. Kemudian kita ruku. Kemudian kita i'tidar. Kemudian kita sujud. Dan kita mengetahui umirtu an asjuda ala sab'ati'a'ubumin. Kita diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan. Dan setelah tolak kita diperintahkan untuk berdikir. Dan salah satunya adalah diajarkan kita berdikir dengan jari-jari tangan sendiri-sendiri yang kita miliki diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salat adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dinyatakan dalam sebuah hadis salah seorang yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat satu mil di arah satul kiyamah, mengatakan satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Di masjid. Di antara orang yang akan mendapatkan naungan Allah taala. Adalah orang yang hatinya yang senantiasa terkait dengan masyid Salah satunya dengan sholat Maka dengan itu Bahwa sekarang Isu tentang apa? Tentang kedoliman di muka bumi ini Maka sesungguhnya Islam adalah mengajarkan perdamaian Dan ketentraman Islam Adalah agama yang menjaga semua itu Adapun apa yang didengung-dengungkan Oleh musuh-musuh Islam oleh orang-orang kafir maka itu adalah tipu daya belaka dan kebohongan belaka Adapun dinur Islam sesungguhnya di dalam salat telah diajarkan agar setiap mukmin tidak boleh menyakiti saudaranya dengan kedua bibirnya dengan lidahnya Sebab ketika orang salat maka dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bertasbih, bertahlil, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua matanya memandang bukan dengan ainul hasad sehingga tidak menjadikan penyebab penyakit ain. Telinganya tidak dipakai mendengar tentang gibah namima, dan namimah. Dan lidahnya tidak bisa bergerak dengan setiap apa yang dia dengar semata-mata. Kedua Bibirnya, lidahnya adalah bergerak apabila melihat itu adalah ada perintahnya ataupun ada maslahat bagi agama dan dunianya. Kedua tangannya pun tidak akan mendolimi orang lain, memukul ataupun dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia telah Islam ingkiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Allah SWT diantara yang saya bisa sampaikan, begitu banyak hikmah dan pelajaran di dalam sholat. Bahawa salat adalah merupakan tazkiyatul qalb sebagai ketentraman hati ketentraman jiwa oleh sebab itu Nabi SAW menjadikan ketentraman jiwa dan ketenangan dengan salat sebab seorang hamba menghadapkan diri kepada Allah taala mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala Bukankah kalau kita membuat sebuah misal Jika seseorang berdekatan dengan seorang presiden Jika seseorang berdekatan dengan seorang panglima Maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa Kenapa? Karena dia memandang bahawa seorang presiden memiliki sesuatu Memiliki kekuasaan Memiliki harta Memiliki jaminan dan sebagainya Kenapa kita Kenapa anda? Kenapa kau muslimin? Kenapa manusia tidak merasa lebih tenang kepada Zat yang segalanya, yang ia memiliki segalanya? Zat yang Maha sempurna. Zat yang memiliki sifat yang sempurna. Allah taala adalah sebagai pencipta kita. Allah taala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah taala yang mengurus kita. Allah taala yang merahmati kita, yang memberikan karunia kepada kita. Kenapa ketika kita mendekat kepada Allah Taala lalu jiwaku tidak hadir dan merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka salat adalah mutlakkan perkara yang sangat agung. Perkara yang sangat besar yang wajib dipahami oleh setiap muslim. pelajaran yang selanjutnya adalah tentang hukum salat salat adalah merupakan rukun Islam yang kedua dan dia wajib alal kulli muslimin albaligh alaqili salat ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan Dan di dalam sholat Hanya disyaratkan wajibnya adalah Allah'afilu wal ba'ali Jadi tidak berkaitan dengan safar Tidak berkaitan dengan mukim Tidak berkaitan dengan sehat Tidak berkaitan dengan aman tidak berkaitan dengan takut Dan ini juga salah satu yang menunjukkan tentang keutamaan sholat Bahwa sholat diwajibkan Dengan berkumpulnya dua syarat atau tiga syarat yang tadi mukmin, akil, balik Bahkan dianjurkan untuk diajarkan sholat kepada anak kita Sejak umur tujuh tahun Dan boleh kita memukul anak kita Apabila ia meninggalkan Solat pada umur 10 tahun Yang dimaksud adalah Abdurbulbul Mubar Pukulan yang sifatnya mendidik Bukan pukulan Menyiksa, melukai Apapun dalam bentuk anarkis Bukan, tetapi memukul Yang sifatnya menakut menakuti Memukul Yang sifatnya mendidik Tetapi juga ber, bukan berarti bahwa memukul tidak sakit Sebab bukan takdib kalau tidak menyebabkan dia gerah. Bukan sebuah pendidikan. Dan tidak ada artinya di dalamnya. Dan ini menunjukkan tentang kedudukan sholat. Adapun berkaitan dengan sehat dan sakit. Tidak ada. Bagi yang sakit, bagi yang sehat, diwajibkan sholat. Walaupun perbedaan ada. Beberapa ruh, orang yang sakit boleh duduk. Orang yang sakit boleh menjama. Sholatnya. Demikian juga tidak berkaitan dengan aman dan takut. Ketika masa aman kita diperintahkan sholat. Ketika masa takut kita diperintahkan sholat. Demikian juga berkaitan dengan mukim dan safar. Sama saja ketika kita mukim wajib sholat dan ketika kita safar wajib sholat. Walaupun ketika safar dibolehkan untuk mengkosornya dan boleh untuk menjamaknya. Maka dalil quran Sunnah dan ijma menunjukkan salat adalah wajib dan merupakan rukun Islam yang kedua. Adapun hukum meninggalkannya maka wajib diketahui bahwa apabila meninggalkannya juhudan diwajibah atau an wujubihah فهو كافرون رضا تون عن دين Barang siapa yang meninggalkan salat Karena ia mengingkari tentang wajibnya. Dan dia tidak beriman tentang wajibnya. Maka dia adalah kafir berdasarkan iznah. Maka dia adalah kafir berdasarkan iznah. Berdasarkan kesepakatan para para ulama. Jadi kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah. Adapun. Tarikus Salatih au mentarukus salat ma'a i'tiqadi biwujubiha maka ikhtalafal ulama ila qawlain adapun orang yang meninggalkan salat tetapi ia meyakini tentang wajibnya salat tetapi dia meninggalkannya karena kasal karena kelalaiannya dan kemalasannya maka para ulama berbeda pendapat kepada dua kaum Dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan kafir ada yang mengatakan dosa besar saja, ataupun falsi. Nah. Tetapi sebelum menjelaskan dalil-dalil di antara dua pendapat ini dan mana yang rodi, saya ingin menyampaikan mukodimah di dalam masalah ini, dan mukodimahnya ada tiga. Dan ini wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Poin yang pertama Di antara perkara yang wajib diketahui oleh Talibul ilmi Dan oleh kaum muslimin Bahawa masalah ini Adalah masalah Yang terjadi perbedaan di antara para ulama Qodiman wa hadithan Dulu sampai sekarang Artinya Dikatakan Tidak ada ijma. Tentang hukum meninggalkan sholat, apakah kafir atau tidak kafir bagi orang yang mengimani tentang wajibnya. Dan saya akan sampaikan beberapa ucapan para ulama tentang masalah ini bahwa yang menunjukkan ini adalah istilah para ulama. Saya akan menghimpilkan beberapa kaul ulama. Pertama, kaul Imam Ibn Taymiyah. قالا وقد اتفق المسلمون ان من لم ياتي بشهادتين فهو كافر وعمل الاحمال الاربعه فختلفوا في تفسير تاركها ونحن اذا قلنا اهل السنه متفقون على انه لا يكفر بذنب فان ما نريد به المعافي ila akhiri kalamihi maka beliau mengatakan dan sepakat kaum muslimin bahawa siapa saja yang tidak datang dengan dua kalimat sahadat dan tidak mengucapkan dua kalimat sahadat maka dia adalah kafir adapun empat amal yaitu sholat, zakat, sahum, dan haji maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang meninggalkannya jadi para ulama berbeda tentang hukum yang meninggalkannya Kita lihat ucapan yang lain, ucapan Imam Imam Abilbar dalam kitab al hmm. Dia mengatakan terhadap ucapan yang mengatakan kafir, haza kaul qawal, kaul lebihi jamaatu min al iman, min yaqool min al imana kaulun wa amalun.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 Qawul murjiah ya. Dan kami telah menyebutkan perbedaan Para ulama ahli sunnah Di dalam hukum meninggalkan apa? Solat Di dalam hukum meninggalkan apa? Solat ya. Kemudian yang ketiga adalah ucapan Imam Al-Bagawi Dalam syarh sunnah Ihtalapa ahlul ilmi fitak siri tariki solat al-mak prurati amdan dan telah berbeda pendapat ahlul ilmi tentang hukum kafir dan tidaknya orang yang meninggalkan shalat wajib dengan sengaja kemudian al imam as-sabbuni wa ikhtalafa ahlul hadis fi tarkil muslimi as-shalata muta'amidan faqattarahu ahmad Ibn hanbal wa jama'ah min al-ulama salaf rahimahullahu taala ila akhir kalamih وَزَحَبَا أَشْحَافِيِ وَأَشْحَبُهُ وَجَمَعَةً مِنَ الْعُلَمَ صَلَىٰ فَرَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَئِنْ إِلَا أَنَّهُ لَا يَكْفُرَ Jadi lah di sini, dia mengatakan telah terjadi perbedaan. Jadi telah terjadi perbedaan. Nah. Maka, wajib atas talabul ilmi untuk mengetahui bahawa ini adalah perbedaan di antara Ahlu Sunnah. Bukan perbedaan di antara Ahlu Bid'ah dengan Ahlu Sunnah. Sebab diantara adab bagi taulabul ilmi, di dalam menghukumi saudaranya, dan di dalam bermuamalah dengan saudaranya. Salah satunya ia memahami tentang perbedaan para ulama. Apakah perbedaan ini adalah perbedaan yang sa'i, artinya boleh, ataupun perbedaan yang tidak boleh. Apakah perbedaan ini diantara ahli sunnah, dan itu adalah perbedaan yang muktabar, perbedaan yang dihitung. Bukan perbedaan yang syar Maka talibul ilmi wajib untuk memahami ini Agar dia tidak sembarangan Menghukumi saudaranya Dan masalah ini adalah Perkara yang sangat besar Dan perkara para ulama telah berbeda pendapat Ini adalah Mukodimah yang sangat apa wajib dipahami Masalah yang kedua Bahwa Perbedaan yang berkaitan dengan Masalah hukum meninggalkan sholat Apakah kafir ataupun tidak kafir maka ini adalah bukan perbedaan antara ahli sunnah dengan orang khawai dan dengan orang murjiah. Dalam arti apa? Bahwa di sini perbedaan yang tidak boleh kita menjadi tanazu. Perbedaan yang menyebabkan kita untuk saling tabdi. Apalagi takfir, Tafsik. Artinya apa? Kepada orang yang menyelesihi kita, maka dikatakan muhtadi. Sebab ini adalah perbedaan yang muktabar, perbedaan yang dihitung diantara para ulama. Dalam poin yang kedua ini, tolibul ilmi tidak boleh berkata. Kepada orang yang mengkafirkan, maka menuduh orang yang mengkafirkan dikatakan haruri. Ataupun dikatakan shawari. Dan demikian pula kepada orang yang tidak mengkafirkan sholat, lalu dia menuduhnya. Maka ia dituduh sebagai murji. Maka tidak pernah terjadi ini. Di karangan ulama salaf terdahulu, wakad waradah al asar awel kisah an imami ini an imami ahmad, wal imami syaikhin munakosah an hadhil masalah abdimeh dan telah datang asar dan telah datang kisah tentang sebuah munakosah, sebuah kisah tentang munakosahnya imam ahmad dengan imam Shafi'i dua imam yang sangat mulia bahkan dikatakan bayna saya watil mirihi diantara saya dengan muridnya dimana kisah itu tentang perdebatan Imam Ahmad dengan Imam Shafi'i dimana dikatakan Imam Syafi'i datang kepada Imam Ahmad lalu bertanya apakah engkau mengkapirkan orang yang masuk apa yang meninggalkan solat nafas wahai Sheikh lalu Imam Syafi'i mengatakan dengan apakah seseorang masuk Islam? Maka Imam Ahmad mengatakan bi Dengan apakah seseorang kafir? Kalau ditinggalkan salat, dengan meninggalkan salat. Lalu Imam Syafi'i mengatakan bagaimana apabila seseorang salat dan dia tidak bersyahadat? Lalu disebutkan di situ maka berdiamlah Imam Ahmad dan tidak meneruskan lagi dialognya. Tetapi bersama itu keduanya saling memuji dan keduanya saling bersaudara. Dan tidak pernah menunjukkan dan berkata Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i adalah murjik gara-gara dia tidak mengkapirkan orang yang meninggalkan sholat. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menunduk kepada Imam Ahmad, ia adalah sebabnya khariji. Sebab kedua-duanya sepakat al-imanu qawlun wa'amalun yajridu bitu'ah wa'inu kusubil ma'fiyah. Sebab kedua-duanya mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan sholat adalah bagian daripada iman. Juz'un minal iman adalah bagian daripada iman. Dan amal adalah merupakan bagian daripada iman. Karena kita mengetahui di dalam ayat Al-Quran. وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُّدِيَىٰ صَلَاتَكُمْ وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُّدِيَىٰ اِيِّمَنَكُمْ Ayat sholatakum. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan menyanyiakan iman kamu. Bersepakat kaum Ahlu tafsir yang dimaksud adalah Suat kamu yang menghadap kebaik Al-Maqdis Dan mereka sepakat Luasanya iman bertambah dan berkurang Iman syu'abun mu'ajiza Oleh sebab itu ahli sunnah Di dalam masalah iman ya, Dapat dibedakan Dengan ahlu bid'ah Dalam beberapa sisi Sisi yang pertama dalam Da'irah ta'rif yaitu dalam ruang lingkup takrif di mana ahli sunnah mengatakan al imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'a ah wa yanqusu bil maksiyah maka ahli sunnah mengatakan iman qaulun wa amalun iman ucapan dan perbuatan maka ahli sunnah mengatakan al amalu min al iman al amalu juz'un min al iman amal adalah bagian dari iman dan ahli sunnah tidak dikenal dulu bahwa amal adalah syaratul iman. Baik syaratul kamal ataupun syaratul sihat. Tidak dikenal ucapan seperti ini. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Demikian juga mereka tidak mengatakan juga jinsul amal. Bagian dari iman ataupun amal. Tetapi mereka mengatakan al-amalu minal iman. Amal dari iman cukup. Oleh sebab itu jangan ribut-ribut-ribut ya hari ini kita mengatakan al-amalul minar iman sebagaimana Allah dan Rasulnya dan para ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua ahli sunnah mengatakan al-imanu shuabun wa ajza. Yang kedua ahli sunnah mengatakan bahawa iman adalah apa? Memiliki cabang. Iman adalah memiliki bagian-bagian. Sebagaimana Nabi s.a.w. mengatakan al-imanu bin un-waksitu na syubah. Kemudian Ahli Sunnah mengatakan al-iman darwajat. Wa ahlul iman du darwajat. Al-imanu darwajat. Wa ahlul iman du darwajat. Ahli Sunnah juga mengatakan iman punya darwajat. Mengucapkan kalimat syahadatain tidak seperti sholat. Sholat tidak seperti memindahkan duri dari jalan. Walaupun memindahkan duri dari jalan adalah iman. Tetapi kita memahami memindahkan duri dari jalan. Tidak seperti kita menunaikan sholat. Hakikatnya. Dan keutamaan. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan ahli sunnah mengatakan. Apa? Al-iman yazidu wa yan'usu. Yazidu bito'a wa yan'usu bil maksiyah. Ahli sunnah mengatakan. bahwa iman bertambah dengan to'at. Dan berkurang dengan maksiyah. Dan ahli sunnah mengatakan. bahwa sahibul kabair. Nakisul iman. Tetapi tidak dikatakan kafir. Maka ini adalah Ahlu Sunnah. Kalau kitab berbicara tentang iman, berbicara tentang seperti ini. Dan bukan tuduhan murji ataupun khawarif dari sisi berbicara tentang masalah sholat ini. Dalam arti apa? Apabila orang mengatakan kafir meninggalkan sholat, berarti dia murji apa khawarif. Dan barang siapa yang mengatakan yang meninggalkan sholat adalah tidak kafir, lalu dia dituduh murji. Maka ini lam yasah ahad man yaqul hadha wa man yaquluhu bi hadha faqad khalafa manhaj salaf dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan ini sedikit pun dan apabila ada orang yang mencoba-coba untuk menuduh temannya saudaranya dengan murji' ataupun dengan khawariji atau ataupun dengan haruri ataupun mengatakan sifulan khawaja murji' dengan masalah ini maka dia telah menyelisih ulama salaf wallahu a'lam Mekodimah yang ketiga dan terakhir pelajaran kita hari ini bahwa Terjadinya Apa yang berkaitan dengan masalah hilang Perbedaan Maka atas kaum muslimin Terutama tolipul ilmi Maka dia dalam mesti mentarjih Mengambil mana yang roji Bihat bima yadharu ilayhil ilmu Bagi tolipul ilmi bagi para pencari ilmu Maka dia adalah mentarjih Di antara dua pendapat ini Dan bagi setiap Tolabul ilmi Mentarjih Dengan ilmu yang nampak baginya Iqalallahu ta'ala Walasakfu maa laysalakabihi ilmi Badan siapa yang nampak baginya bahwa yang meninggalkan Solat adalah kafir Kalian ku Maka adalah dia mengucapkan kalimat ini. Wajat qarobu ilallah bihadal kaul dan dia takqurub kepada Allah dengan ucapan ini. Dan barangsiapa maniat main, maniat dar lah dalil anna tarikat salati wairu kafir, wa irukat, wa inna faasiq, fal yakul bihada, wajat qarobu ilallah bihadal kaul. Dan barang siapa yang tumanina Dan nampak kepadanya ilmu bahwa yang meninggalkan sholat itu adalah tidak kafir Apabila dia mengimani Mengimani tentang wajibnya Maka dia adalah mengucapkan dengan ucapan ini Dan adalah dia takorub kepada Allah dengan ucapan ini Walakin ma'azalik Layas talazim Astadlin Wattabdi Wattafsik Tablimabil awla Astakfir ba'duhum min ba'duh tetapi tidak mesti ketika kita meyakini satu aul, satu ucapan untuk menganggap yang menyelisih kita adalah murtadi, kafir, apalagi kita mengatakan kafir dan sebagainya. Karena ini adalah perkara yang jarh perkara yang terjadi perbedaan di antara para para ulama. Maka wa ta'iman rahimakumullah setiap mustahid mengamalkan ijtihadnya. Setiap tolol ilmi mengamalkan dengan ilmu yang nampak baginya dan bagi orang awam maka baginya adalah mengikuti salah satu kaul di antara kaul ulama fal amru sahlun, maka perkaranya adalah mudah barangkali waktu iman rahimakumullah eh, pelajaran yang pertama dalam kitab sholat ini baru dijelaskan masalah mukadimah ini dan belum dijelaskan tentang mana yang rojih di antara dua pendapat yang mengatakan kafir atau bukan kafirin sholat kita akan jelaskan pada nanti minggu yang kedua insyaallah. 6. Nah, demikian ikhtotlis salam para pendengar di mana Anda berada. Kajian kita untuk kesempatan di hari ini yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Qotadah Hafizrahullah taala dan secara langsung beliau sampaikan dari kompleks Mahad Ibnu uh, Afwan, Mahad Eh uh, Hasanah Tasikmalaya, Jawa Barat. Alhamdulillah dan masih e, Mukadimah dari pembahasan kita bersalat beliau sampaikan semoga memberikan manfaat untuk kita. Selanjutnya khutab alisalam kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya di on air kami layanan on air di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Taib untuk yang pertama ustad kami angkat dari panel phone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dari mana pak dengan siapa? Dari Yadi, ya, Pak Warjadi, di, di Rawalumbu. Mohon maaf, dikecilkan radio monitornya, Bapak. Silakan. Halo. Ya, silakan, Bapak. Eh, uh, ini Ustad, Ustad bilang uh, mencarilah ilmu kepada ahli sunnah dan jauhkannya kepada ahli bidah. Namun dalam konteks ini, kita selalu kesulitan mencari guru-guru atau ustad ustadz yang Uh, ahli sunnah karena hampir di kebanyakan itu banyak yang ya kurang sunnah lah sehingga yeah. kesulitan di dalam lingkungan-lingkungan lingkungan kemasyarakatan di musjid alazmen hampir mayoritas ya banyak bid'ah jadi gimana nih caranya kita mencari seorang guru yang ahli sunnah cara penyebarannya orang-orang sunnah kepada mm. uh, untuk menyebarkan ilmu sunnahnya itu nah Terima kasih Pak Waryani, cukup. Asalamualaikum nah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz menanggapi atau menjawab pertanyaan ini silakan. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu para pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ya. Kita diwajibkan ya, mencari ilmu itu kepada ahlinya sebab Allah Taala berfirman fa alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ta wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam ila wasi dala amru ila ghairi ahli fan tadrisa wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yakbudu intizaan yantazi min al'ad walakin al'ilm bi qad al'ulama Hattalolayb fa'alimun itaqadal nasu ru'asan juhala Fasu'ilu fa'abduu fadallu wa adallu Waqala Muhammadin s-sirin rahimahullah ta'ala wa gairuhu Minal ulama' al-imam ibn barak Al-isnadu minal din Panduru aman ta'kudu dinakum Karena an-nasu layas'aluna "Alamama waqa'atil fitan kunna nas'alu 'anil rijah." Perhatikan kepada dalil-dalil ini. Bahwa kita diperintahkan mengambil ilmu dari ahlinya. Mengambil ilmu dari orang yang memiliki ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak mengetahuinya. Yani ahli ahlu zikr al -alim, bil kitab wa sunnah. Itu orang yang alim kepada Al-Quran dan sunnah. Lalu Nabi SAW menyatakan, Ida wusjil amru ila guri ahlihi fantadirisa'ah. Jadi apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Jadi kalau urusan fatwa urusan untuk menjelaskan agama kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kehancuran, kerusakan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang kedua, sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang dari seorang hamba, tetapi Allah Taala mengangkat ilmu dengan matinya seorang ulama. Dan apabila telah mati para ulama dan tersisalah orang-orang yang bodoh, lalu mereka dibinta fatwa, lalu mereka memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka sesat dan menyesatkan. Lalu imam musyirin dan Imam Ibnu Mubarak mengatakan Al-isnadu minaddin in hadzal ilmadinun panduru aman ta'tidulinakum Sesungguhnya ilmu riwayat ilmu sanad artinya dalam hal ini mengecek mengetahui keberadaan dan kedudukan derajat seorang yang meriwayatkan agama kepada kita adalah merupakan satu kewajiban Maka lihatlah dari mana kamu mengambil agama itu. Dalam ucapan Muhammadin Musirin juga mengatakan dulu ketika para sahabat. Dan di dalam masa keemasan. Dan di dalam masa-masa bersih. Belum muncul ahlu bidan. Maka mereka tidak pernah bertanya tentang siapa rawi. Siapa pun bawa berita. Lianna sahabat takuluhum udul. Karena sahabat semuanya adalah adil. Tetapi tatkala munculnya fitnah, tatkala munculnya kesesatan, maka Imam bin Musthiri mengatakan kami baru bertanya tentang sanad. Apabila seseorang menceritakan suatu cerita dan menisbatkan satu perkara kepada agama, maka kami berkata asmid lana rijalakum. Ini yani, asmid rana au kud kullana Isnadakun Sebutkan kepada kami sangatnya Nah Maka Ini adalah sebuah kaidah umum Ini adalah sebuah landasan umum bahwa seorang mukmin Menerima kebenaran dari Ahlinya Min ahli sunnah wal jamaah Lalu bagaimana dengan kondisi-kondisi hari ini Maka Keberadaan seseorang Itu ma'ruf diketahui bi aqwalihi wa bi tasarrufihi ma'ruf bainal asnati rijal bahwa sesungguhnya orang itu akan dikenal dikenal dengan penyebutan manusia dikenal dengan apa yang dikatakannya dikenal dari sikapnya dikenal dari perbuatannya dikenal dari penukilan manusia Ahlul ilmi akan dikenal dengan ilmunya, Ahlul hak akan dikenal dengan haknya. Dan apa-apa yang dikenal dan apa-apa yang dilihat dan apa-apa yang muncul maka itu adalah sebuah penilaian buat kita. Dan apabila tidak mampu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang telah dikenal baiknya. Kalau dikenal lurus manhajnya, kalau dikenal lurus akidahnya. Tapi pula antum berada dalam satu daerah. Kalau ada orang bertanya, bagaimana manhajnya si fulan? Lagi ini bukan mimbah bi'tuan tujuan awalnya, tetapi adalah mimbah bi'tasabut fi ahliuddin. Tetapi ini adalah bab kehati-hatian di dalam mengambil azana. Di kita bertanya dan kita bertanya kepada orang yang aklam di tempat itu, orang yang dikenal. Sebab para ulama terdahulu pun mereka bertanya kepada Yahya bin Ma'in, kepada Imam Ahmad, kepada Imam 'Umar bin Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Sufyan As-Sa'ri dan yang lainnya. Mereka bertanya tentang bagaimana pula bagaimana ters meriatkan hadis dari sepuluh dan sebagainya. Demikian juga hari ini. Maka Dianjurkan bagi kita bertanya kepada orang yang lebih tahu Wallahu ta'ala nah, selanjutnya Kami angkat berikut dari pertanyaan Bapak Salim di Jakarta Timur Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Silahkan Saya kan ini Pak Penyakit lumpuhnya sulit bergerak Iya Kemudian saya sholat di jama boleh enggak ya Pertama di jama setiap saat Pak. Ya setiap saat. Kemudian. Di dengan Di di jama antara maksudnya uh, yang sesuai dengan uh, kaidah Pak ya. Zuhur dengan Asar begitu. Ya. Maghrib dengan Isya. Begitu Pak ya? ya. Itu setiap saat, mau setiap, setiap saat. hari. Iya karena sulit. Ya, karena kita, itu karena Kenapa? Iya uh, Ustaz silakan ketika apa katanya tadi ketika, syafat, uh, ketika uh, saat ini kondisi lumpuh bapak Salim, oh, hmm. sulit, bergerak. sulit bergerak ya. Iya. Kemudian, Kemudian ada yang, lagi pak. Yang kedua, hmm. saya sholat tidak menghadap ke kiblat boleh nggak ya pak? Iya. Uh, ya. Karena kondisi tadi pak ya. Iya betul. Nah terima kasih cukup bapak Salim. Pada ada lagi? Penjelasannya terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz. Oh, yang pertama kita mengetahui tentang tadi pertanyaan bapak dalam kondisi lumpuh dan bertanya tentang dua perkara. Pertama, bolehkah menjamak solat dalam setiap waktu? Yang kedua, bolehkah solat tidak menghadap qiblat? Kaidah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, abdulus solati ala waktuha. Jadi, salat yang paling abdul adalah pada waktunya. Pada waktunya. Maka Sangat dianjurkan bagi Bapak ya. Walaupun dalam keadaan lumpuh Untuk bisa sholat dalam setiap waktunya Sebab itu adalah lebih akbar ya. Sebab itu adalah lebih apa? Lebih akbar ya. Tetapi ya, Kalau Udah berkepanjangan seperti ini Maka tidak mengapa Bapak Untuk melakukan sholat Terkadang melakukan jamaah. Jadi sholat terkadang melakukan apa jamaah. Jadi menjamak sholat tidak mengapa, tetapi terkadang. Adapun sepanjang hidup bapak menjamak sholat, walaupun itu adalah ya, mungkin sebagai udur dibolehkan, tetapi ini khilaful awla, artinya menyelisi yang lebih kuat, yang lebih abal. Sebab insya Allah bapak masih mampu untuk melakukan sholat pada waktunya. Nah. Kemudian yang kedua. Juga tentang menghadap siblat ya. Diusahakan ya Bagi Bapak ya, Kondisinya adalah untuk menghadap siblat Jadi kondisinya adalah Untuk menghadap siblat tempat tidurnya gitu ya Tempat berbaringnya adalah menghadap siblat Tetapi jika Waktu tertentu ya, Ini kan mestinya Kalau ada anak ya Suruh anak, manggil anak untuk menghadapkan Bapak ke siblat ya. Sebab tidak sah Sholat tanpa ke siblatnya tetapi apabila tidak ada anak di rumah dan tidak mampu bergerak, sedangkan solat telah ada, telah datang, maka tidak mengapa ya, Bapak meneriakan solat dengan tanpa menghadap apa kiblatnya. Sebelum kita mengetahui pakai nama tuwul fathah mawajihul Allah, apinya di kemana saja kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah ataupun menurut sebagian kaum fasih, maka itulah kiblat yang Allah Taala hendaki. Hmm. Ya. Maka di sini artinya Uh, kembali kepada hal umum, taquluhu ammastaqqun, bertawakal kepada Allah dengan segala kemampuan, sekemampuan kamu dan diusahakan Bapak untuk mencari ya, apa? Uh, kesempurnaan. Jadi mencari kesempurnaan kecuali memang ya tadi sangat berat ya tidak mengapa. Dan tidak mampu, tidak mengapa. Tetapi tidak ada yang menghadapkan kiblat. Tapi kalau ada yang menghadapkan kiblat dia ya hadapkan dulu sebelum apa? Sebelum salat Allah taala. Demikian untuk Bapak Salim, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan uh, kesabaran untuk uh, antum dan selanjutnya kami berikan kesempatan berikut dari penelpon ketiga ada Ibu Nur di Jakarta Timur kembali. Assalamualaikum Ibu Iya. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Silakan Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ana ingin nanya, bagaimana hukumnya kalau ada orang yang bernajar untuk puasa setiap hari? Untuk bernajar? Iya, untuk puasa setiap. Iya, eh, untuk bernajar puasa setiap hari dan salat tahajud setiap malam seperti itu kan. Hmm. Assalamualaikum, asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bernazar, iya ya, ya. bernazar untuk salat eh uh, malam setiap uh, akhir malam dan uh, puasa setiap hari bagaimana Ustaz, hukum nazar seperti ini? Ya, ini termasuk nazar yang ya artinya apa? Ya, Nadar dalam perkara yang kita tidak mampu itu adalah tidak boleh Dan nadar yang menyebabkan kita ya, Terbebani di luar kemampuan diri kita itu adalah tidak boleh Sebab ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap nadar tersebut ya. Jadi menyebabkan orang akan melanggar dan tidak mampu menunaikan nadarnya mana tadi nadar untuk melakukan sholat malam Satu per malam maka ini masih dibenarkan ya dari sisi nadarnya. Dalam arti, tidak sampai nadar maksiat ini. Tetapi apabila menadar semacam itu, sehingga membebankan dirinya, dan memberatkan dirinya, maka ini pun tidak boleh. Sebab di dalam hadis, alaikum bimatatikun, adalah kalian untuk melakukan amal yang kamu mampu. Maka jika orang bernadar kepada sesuatu yang tidak mampu, termasuk bulu piddinillah termasuk dulu dalam agama Allah Taala. Padahal sholat malam itu bisa dilakukan pada awal malam, pada pertengahan malam, dan tentunya yang paling abal pada akhir malam. Tetapi nah dari yang kedua ketika tadi ibu bernadar untuk melakukan saum setiap hari maka ini maksiat. Sebab dilarang saum setiap hari. Saum yang paling abal. Sebab nadar yang paling apa saum yang paling abal adalah saum sehari dan buka apa sehari. Jadi saum sehari dan buka sehari dan itu apa saum daud. ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la somaliman somal abad tidak ada pahala saum bagi orang yang saum selama ini. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ada orang tiga orang tadi yang mengatakan kepada Nabi kepada Anshar Rasulullah katakan Anha lalu berkata beliau aku adalah orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah maka aku pun menikah dan aku pun solat dan aku pun tidur dan aku pun saun dan aku pun berbuka jadi kalau nadar seperti ini jadi nadar itu walaupun ya nadar ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum nadar ada pun hukum menunaikan nadar apabila nadar tohak maka hukumnya adalah wajib. Apabila nadar maksiat ataupun nadar syirik, maka tidak boleh ditunaikan. Nah, tetapi dari sisi apakah nadar ini terpujinya? Maka para ulama mengatakan, nadar itu ada dua, ada nadar mutlak, ada nadar muqayyad. Kalau nadar mutlak, artinya orang bernadar tanpa dikaitkan dengan apa-apa, maka ini tidak tercelaka. Tetapi ada nadar yang menurut sebagian para ulama, diharumkan, tercelaka. Yaitu nadar muqayyad. Sebab di dalam hadis dinyatakan tidak ada nazar kecuali datang dari orang yang bakhil. Yaitu apabila orang mengatakan kalau saya lulus saya akan bersadakok. Kalau saya begini akan begitu. Jadi seolah-olah dia melakukan kebaikan ketika dia mengaitkan sesuatu kepada dirinya. Dan perlu kita ingat ya bahwa apa tadi nazar dalam sesuatu yang memberatkan itu tidak boleh. Sebab kita diperintahkan syadidu wa koribu. Alaikum bimatatikun halakal mutanatiun. Jadi tidak boleh bernadar dengan sesuatu yang akan memberatkan kita. Ataupun yang akan menyebabkan kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti tadi. Ataupun bernadar sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang... Yang dilarang. Ya. Sesuatu yang... Yang dilarang Allah ta Tapi, Ustaz, Apabila uh, yang bernadar tadi uh, Tidak melaksanakan uh, nadarnya Yang tadi tidak mungkin untuk terlaksana Atau uh, yang bersifat maksiat Apakah ada kafarah dalam hal ini apabila uh, Kalau tidak yang berkaitan dengan Yang tadi ya apa Nadar yang pertama yeah. <coughs> Apabila dia bernadar untuk melakukan sholat malam Pada akhir waktu Maka itu wajib bagi dia Adalah untuk menunaikan apa Kafarah Wajib hmm. dia untuk menunaikan kafarah apabila ia tidak menunaikannya Tetapi Saya menganjurkan untuk tidak bernadar seperti ini yeah. Jadi untuk tidak bernadar seperti ini Kenapa? Sebab rentang untuk melanggar nadarnya sendiri Dan akan memberatkan diri sendiri hmm. Sedangkan agama ini apa? Mudah, ya. Mudah. Nah. Ada Adapun yang kedua Tentang apabila nadar kepada maksiat Apakah ada kafarahnya atau tidak Maka di sini terjadi perbedaan para ulama hmm. Dan wabah alam pendapat yang roji Yang saya lihat Dan nampak dalilnya Bahawa nadar maksiat juga tidak ada keparahnya hmm. Allah Ta'ala Nah Selanjutnya kami angkat Pertanyaan dari pesan singkat Yang sudah begitu banyak masuk Yang kami angkat pertama dari Saudara Abdullah dan Bapak Bapak e, Ibrahim nih ya, di Jakarta Timur yang bertanya e, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan e, perintah solat secara langsung saat mirojinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di dalam riwayat ke, kami dapati bahwasannya terjadi tawar menawar e, jumlah rakaat solat yang diperintahkan e, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam apakah hikmah yang bisa kita petik dari hal ini mohon penjelasannya Jazakallah Khairan. Hikmah ya. Nampak. Pertama, Hikmah bahasanya di sini adalah sebagai istibar, jadi sebagai ujian dari Allah Subhanahuwataala kepada kita, ya. Ya. kepada kita. Ya. Artinya ujian dengan perintah itu. Ya. Dan yang kedua, bahasanya di situ menunjukkan tentang Rahmat, rahimnya, kasih sayangnya Allah subhanahu wa taala kepada hambanya. Di mana Allah kalau tidak membebani hambanya dengan sesuatu yang tidak mampu, jadi dengan sesuatu yang tidak, tidak mampu, maka ketika memberatkan, maka Allah subhanahu wa taala mengurangi hal tersebut dan mengurangi perintah tersebut. Dimengurangi perintah tersebut Sebagai pertanda Dan kesesuaiannya Dinamakan Ad-Dinu Sama Ad-Dinu Yusrun Bahwa agama ini adalah Mudah Agama ini adalah apa? Agama ini adalah mudah Kemudian hikmah Ini adalah sebenarnya Tidak wajib atas kita Untuk mengetahui hikmah Dan tidak boleh seseorang mengaitkan ibadahnya dengan semata-mata dengan hikmah Sebab perlu kita ketahui bahwa seseorang Melaksanakan perintah Allah Melaksanakan ibadah kepada Allah Intinya adalah istislam wal-intiyah Yaitu ketundukan dan kepatuhan tanpa harus menoleh kepada hikmah ini sama saja kita mengetahui hikmah ataupun tidak mengetahui hikmah di dalamnya, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Tetapi tidak diragukan lagi. Apabila seseorang memahami hikmah dari perintah Allah, hikmah dari ketetapan-ketetapan Allah SWT, maka itu akan menambah itmi'nan, menambah keteguhan, ketenangan, menambah kekuatan iman, bertambah ilmu dan seterusnya. Dan apa? Dan seterusnya. Dan itu tidak mesti. Dan itu apa? Tidak mesti. Dan di antara yang paling besarnya adalah menunjukkan karunia Allah kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan di antaranya Justru itu adalah menunjukkan tentang kedudukan sholat. Tentang kebesaran apa sholat. Sampai-sampai Allah Ta'ala pertama kalinya mewajibkan untuk 50 sholat dalam setiap sehari semalam. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkannya 5 kali dengan 17 rakaat dalam sehari semalam. Ia menyamai kedudukan 50 kali solat, dan di sini pun menunjukkan bahwa amal umat yang terakhir itu sedikit, tetapi dari sisi pahalanya adalah dilipat gandakan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain ketika Nabi saw menjelaskan bahwa perumpamaan kalian dengan umat yang sebelumnya adalah bagikan seorang pekerja. Ataupun bagikan seorang majikan. yang mempekerjakan. Para pekerjanya dibagi pada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang bekerja sampai duhur. Maka mereka adalah digambarkan Yahudi. Dan mereka mendapatkan satu kirot. Dan yang kedua adalah yang bekerja dari duhur sampai asar. Maka dia mendapatkan satu kirot. Dan itu adalah orang Nasara. Dan yang ketiga. Adalah. Yang kerja dari waktu asar sampai waktu maghrib, maka ia mendapatkan dua kiraat dan itu adalah umatku dan itu adalah kalian. Lalu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang cemburu. Kenapa kami yang banyak amalnya, tetapi kami sedikit pahalanya? Maka Allah telah mengatakan itulah karuniaku kepada hamba-hamba yang kami kehendaki. Kemudian di antara hikmah yang wajib kita pahami, bahwa Perintah Allah Ta'ala adalah sesuai dengan istiqa'ah, sesuai dengan kudrah yang ada pada makhluk ini. Tak kala kekuatan manusia itu adalah berbeda dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Maka ketika umat ini, kemampuan jasadnya adalah berbeda dengan kaum yang sebelumnya. Maka Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada umat yang mulia ini. Tetapi bersama itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Kepada umat yang mulia ini. Tetapi waktu iman terima Penelitian kepada hikmah, bisa yang nah benar, bisa salah. Yang terpenting bahawa seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah tidak terkait ataupun tidak apa terpaku kepada hikmah yang disebutkan di dalamnya. Allah betala. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali untuk yang kedua dari beberapa pertanyaan juga yang hampir sama. Ustaz eh, mohon dijelaskan sebelum masuk ke pembahasan hukum eh, atau fikih eh, mengenai sholat Mengenai eh, hukum eh, bagi orang yang meninggalkan sholat Karena ada yang mengatakan bahawa orang yang meninggal, meninggalkan sholat baik juhud maupun malas maka dia pasti kafir eh, tidak, eh, tidak perlu melihat hatinya eh, Barang siapa yang tidak meyakini dia kafir maka dia sendiri telah kafir Berdasarkan zahir hadis yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan Sholat adalah kufur. Mohon penjelasannya Ustaz, manakah yang rojih dari uh, uh, hukum orang yang meninggalkan Sholat kafir ya. ataukah ada tafsil di sini? Mohon penjelasannya. Kita akan jelaskan nanti dengan dalil-dalilnya hmm. dan perkataan para ulama dan ya bantahan diantara keduanya. Jadi mohon untuk bersabar ya. Nah. Tetapi yang saya ingin sampaikan sebagai mukadimah ini Bahwa ini adalah masalah istihadiah. Ya, yasi mufihil hilaf, yasubu fihil hilaf, yaitu perkara istihadiah yang di situ boleh adanya perbedaan. Di boleh adanya apa? Perbedaan. Walaupun, ya, barangkali saya sampaikan sebelumnya bahawa saya adalah condong kepada orang yang mengapa meng meng mengatakan bahawa meninggalkan solat adalah kafir. Jadi condong pendapatnya. Jadi pendapat saya adalah kepada orang yang mengatakan kafir. Dan nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Dan saya tadi telah mengatakan. bahwa e, apa perbedaan ini. Saya sebutkan dalam mufadimah yang ketiga. Yang nampak baginya dalil bahawa kafir. Maka berkatalah dengan pendapat itu. Dan barang siapa yang nampak kepadanya bahwa dalil itu tidak menunjukkan kafir. Maka berkatalah dengan itu. Dan tak kepada Allah dengan ucapannya. Jadi setiap orang akan dihisap. Dengan ilmu yang didapatkannya dan ilmu yang nampak kepadanya Walaupun malay salah ta kebiri ilmu Nya. Ala nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan kembali dari penelpon dan sudah masuk e, Ibu Saudah di e, Jakarta Pusat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa wa silakan Bu. Uh, ini semua menanyakan kalau sholat sama koser itu kan mengejar waktu ya, tapi kalau sholat sama biasa, misalnya. Ya pergi dekat Tapi pas e, pergi itu Misalnya makhrib Sebelum makhrib pergi Tapi terus sampai ke isya Baru hmm. pulang ke rumah yeah. Nah itu maksud saya Kalau misalnya disama dengan isya Sesudah salat isya Boleh merasakan salat Bakhtiah isya atau tidak gitu Atau salat sonat lainnya hmm. Hmm. Terima kasih hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tayib, uh, mungkin juga perlu dijelaskan mengenai kedudukan uh, sholat jama dan kotor, uh, agar lebih uh, jelas kembali. Iya. Nah. Kita akan masuk nanti kepada nah, iya, bab iya. jama kotor dan sebagainya nah. dalam hmm, kita mendatulaskan. Iya. Hmm. Tetapi saya memberikan mukodima nah. bahwa <tuh> pertama antara jama dengan kotor bukan dua perkara yang mesti bersatu. Jadi jama dengan kotor Bukan perkara yang mesti bersatu. Orang kadang mengkosor tidak menjama, orang menjama tidak mengkosor. Jadi alasan untuk mengkosor juga beda, alasan untuk menjama juga apa? Beda. Tetapi kaidah-kaidah umumnya begini. Jadi kaidah umumnya begini. Kaidah yang pertama, solat itu aksennya dalam waktunya. Ina salat akanat mu'minina kitaban mauqta. Jadi kitaban mau kutat. Maka sholat itu mesti dilakukan dalam waktunya. Maka seorang mu'min tidak boleh menunaikan sholat kecuali dalam waktunya. Termasuk asalnya seorang mu'min tidak boleh menjama. Kecuali apa? Ada ujurnya untuk menjama. Ya, seperti sakit. Seperti karena hujan. Lebat karena hujan. Atau ya, karena tadi sapar maka dia dibolehkan untuk apa? Untuk menjama salat. Jadi untuk menjama apa? Menjama salat. Nah. Maka tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa alasan. Jadi tidak boleh seseorang menjama dengan tanpa apa? Alasan. Dan tidak mesti ketika orang safar harus menjama. Sebab asal yang paling afdol salat dalam waktunya, tidak dijama. Kalau ibu itu mau pergian lalu santai acaranya, santai enggak apa, enggak berat, enggak ada apa-apa. Maka walaupun boleh untuk menjama salat, tetapi jika ibu salat dalam waktunya adalah lebih afdal. Adapun pertanyaan ibu, apabila menjama salat, adakah salat d'ia atau qoblia? Ya jelas, apabila menjama maka tidak ada salat qoblia. Dan tidak ada sholat badiahnya nah, Jadi dalam hadis itu wal, Walam yusad bih Dia tidak bertasbi Allah alam ya ulama yang mengaksudkan tidak bertasbi adalah tidak melakukan sholat patawunya uh -huh. Apabila menjamal sholat Demikian juga mengkosor sholat Apabila orang mengkosor sholat Sudah barang tentu tidak ada sholat patawunya uh -huh. Artinya tidak ada sholat perawakibnya Selanjutnya dari panelfon kembali Ada Bapak uh, Abdullah di Jakarta Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz. Halo. Iya, nah. silakan, mau Pak. Mau bertanya apabila ada seorang muslim yang meninggalkan salat dengan sengaja beberapa kali itu ya, ya Ustaz ya, hmm. Itu bagaimana bentuk taubatnya dan apa bentuk kafaratnya, Ustaz? Iya. Iya. Ya. kalau خير Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersabar ya. Iya. Jadi nanti saya akan jelaskan tentang masalah ini dalam pertemuan yang kedua ini, Insya Allah. Hmm. Jadi supaya apa uh, dengan dalil-dalilnya pendapat para ulamanya gitu ya yeah, nah. uh, tentang kaubatnya bagaimana. Gitu. Nanti yeah. kita akan jelaskan Insya Allah. Mohon untuk bersabar ya. Terima. Nah demikian dan semoga kita dipertemukan di kajian berikutnya ya Dan mohon untuk tetap mengikuti kajian ini dengan Pak Abdillah dan pendengar yang lainnya Berikut satu pertanyaan dari pesan singkat kembali Yang kami angkat dari ibu Abu Laila di Cibitung Bekasi Ustaz bagaimana sikap kita terhadap orang yang meninggalkan sholat Kalau kita benci, apakah ini termasuk benci karena Allah Ataukah kami khawatir apabila kebencian ini hanya Uh, menjadikan uh, hubungan uh, dengan mereka Yang meninggalkan sholat itu Menjadi renggang dan dakwah tidak tersampaikan Mohon penjelasannya Ustaz, Bagaimana kesikap terbaik menghadapi Orang-orang yang meninggalkan sholat ya. nah. Kita harus paham ya Al-bukdu fi hukukil ibad Wal-bukdu fi hukukillah Murka, kebencian Ada yang berkaitan dengan hak manusia ya. Maka sesungguhnya kita dilarang Untuk benci Ya, seperti umpunnya karena orang berbuat salah terhadap dunia kepada kita, kita tidak tidak diperintahkan untuk benci. Tapi yang kedua adalah al-fugluku killah. Murka karena hak-hak Allah. Yaitu apabila ar-rajul yartaqibu hududallah. Apabila seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah. Maka kita diwajibkan untuk benci. Sebab dinyatakan Uroli iman al-hububillahi wal-bukdubillah. Sebab kita tahu bahawa inti iman, pokok iman benci karena Allah dan cinta karena Allah Taala. Oleh sebab itu apabila bapak tadi membenci orang yang meninggalkan solat maka mesti ikhlas bencinya. Yaitu kebencian itu adalah berkaitan karena ia meninggalkan perintah Allah. ya dan kebencian ini, apa mesti ditampakkan dalam perkara yang bohir? Ya. Kebencian kepada orang yang meninggalkan syarat, apakah perlu ditampakkan dalam perkara yang bohir? Maka jawabannya boleh dan tidak boleh. Gimana boleh dan tidak boleh? Artinya boleh kita menampakkan kebencian dalam bentuk bohir apabila ada masalahnya. Bagi agama kita dan agama dia. Umpama. Ya, kita menampakkan kebencian tidak menyelaminya. Agar dia insya, oh ini satu kampung tidak menyelami saya nih karena saya tidak sholat, kan gitu. Bisa. Ya. Tidak dijawab, dikucilkan sekampung oleh orang sekampung di situ. Dan diprediksi oleh kita semua bahwa ia akan kembali. Dan merasa malu dengan tidak sholat. Tetapi satu ketika kebencian itu terkadang tidak dinampakan. Mungkin kita mendatanginya, menasehatinya. Kemudian kita berbaik-baik kepadanya. Ya. Dia bahkan mungkin dibantu orangnya ini. Maka yang berkaitan dengan apa? Dengan perkara yang bahir kebencian ini. Ya terkadang bisa dinampakkan, terkadang tidak. Terkadang up baik, karena ini adalah masalah ya apa? Kebentian, ini. Nah, kebentian. Jadi bisa dinampakkan, bisa tidak, katanya. Terkadang. Tetapi tentang masalah hati tidak boleh ada kecintaan kepada orang yang meninggalkan sholat, mencintai dia, gitu. mencintai apa dia. Jadi di sini kita harus memisahkan ya. Hatta kepada orang kafir Kepada orang kafir wajib kita benci Tapi ke, apakah kebencian itu selamanya harus dicampakkan dalam bentuk bohir Dalam arti dalam bentuk bohir ini kita Menyerangnya atau dan sebagainya tidak kan? Tetapi apa artinya menampakkan kebencian dalam bentuk bohir Maka itu dilihat dari sisi maslahat Dan kekuatan yang ada di tangan kita dan kondisi orang Yang melakukan maksiat itu Bukan hanya sholat ya sebenarnya ini Bukan hanya apa? Sholat kata dengan orang kafir Dengan orang yang fasik Dengan pelaku dosa Pelaku peminum koma dan sebagainya Maka ini dilihat Dari segi maslahat Mabarat yang ada Di dalamnya Jadi yang ada apa? Di dalamnya Walaupun nanti juga kita bahas tentang Apa hak hukuman, Apa hak kodi terhadap orang yang Tidak sholat Maka nanti ada Bab Yaitu yang dinamakan takzir Hukuman had. had Bagi orang yang Tidak sholat Diminta taubat apabila tidak Itu ya, lain masalah dan setelahnya kita akan bahas nanti Di dalam pembahasan yang selanjutnya Wabarakatuh nah. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir Untuk uh, kajian kita ya uh, Dari pesan singkat Umu Zulfa di Bogor Ustaz barakallahu fikum uh, Bagaimanakah cara atau kiat-kiat Agar bisa merealisasikan uh, Salah satu fungsi Sholat untuk mencegah Kemungkaran karena kita uh, Berupaya untuk sholat Dengan sebenarnya akan tetapi tetap juga uh, Terjatuh di dalam uh, Kemungkaran atau uh, perbuatan dosa Demikian Ustaz uh, Ya, ada beberapa hal yang wajib kita pahami dari semua itu. Poin yang pertama dari sisi ketika orang menunaikan salatnya maka ia harus memahami terlebih dahulu kandungan-kandungan dari salat dan makna-mana dari salat, hakikat dari salat. Dan makna-mana yang dikandungnya seperti tadi dijelaskan. Dan yang kedua bahwa ia harus menyertakan poin-poin yang lain yaitu di mana seorang mukmin agar tetap istiqomah dan melaksanakan dari makna salat yang tadi maka dia harus menjauhi pintu-pintu fitnah. Harus menjauhi pintu-pintu keburukan. Harus Menjauhi pintu-pintu fitnah Pintu-pintu keburukan Artinya apa? Bagaimana tadi saya jelaskan Bahwa seorang mu'min Pertama harus menjaga pandangannya Harus menjaga telinganya Harus menjaga kedua tangannya Harus menjaga kedua kakinya Menjaga hatinya Maka bagi kita semua, pertama, harus membuka pintu dan menempuh pintu-pintu kebaikan. Dan kita harus menginginkan dan membuka pintu-pintu kebaikan itu dan menempuh pintu-pintu kebaikan itu. Sebab lihat di dalam ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَوْ وَتَّقَوْ وَصَدَّقُ بِالْخُسْنَ فَسَيُنَصْرُهُ لِلْيُسْرَوْ wa amman dakhila astajna wa kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna fa sayunshiru hu lil hasra maka lihat di dalam ayat ini bahwa dari sisi orang itu akan berada dalam kebaikan dan terjela dalam kebaikan maka itu terjadi dari sisi pertama iradah Kemudian dari sisi mujahadah Dari sisi istimal Kulal wasain Dari sisi pertama adanya keinginan Adanya usaha Adanya kesungguhan Dan ia menempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya Dan menggunakan seluruh alat-alat yang dimilikinya Menggunakan matanya, menggunakan telinganya, menggunakan hatinya untuk mendapatkan semua kebaikan itu. Dan lihat orang yang terjumur kepada keburukan, maka dikatakan wa amam bakhil wa stalna wa kadhababil kusna. Maka di sini apa? Ketika orang itu menjauh dari kebenaran, lalu dia terpatri, belok, condong kepada keburukan itu. Dan dia tidak menggunakan wasilah-wasilah itu untuk kebaikan. Tetapi, apa yang dia milikinya dari awadawah, pendengaran, penglihatannya. Maka dia terjumus. Itu maka dia dibukakan. Maka dia dibukakan. Maka, orang ketika sholat, Maka dia mesti sholat sebelumnya. Sholat ketika di pertengahannya adalah sholat setelahnya sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang tadi wallahu taala a'lam barangkali sampai di sini uh, pertemuan kita hari ini wa asilu dakwana alhamdulillahirabbil alamin